Üdvözlöm a hallgatókat, ez a feltalált tárgyak osztálya, a Civil Rádió tudományos ismeretterjesztő terjesztő műsora az FM 98-on. A mikrofonnál nagy hálga. Kovács László, a Berzsenyi Dániel Főiskola tudományos rektor helyettese, neves tudománytörténész, akit egyik előző műsorunkban hallgatóink már megismerhettek, amikor a Wigner 111 című tudományos szimpóziumon az akadémián tartott Wigner a Fasori Diák című előadását közvetítettük. Mai műsorunkban diák éveiről, tanári munkájáról és tudománytörténeti kutatásairól, élményeiről, tapasztalatairól beszél, de megtudhatjuk azt is, milyen pályák és lehetőségek mentén, illetve helyett választotta a szívének kedves tanítást. Én már nem zongoratanár lettem, úgyhogy elikonon nyertem ezüst én, 1960-ban kezd helyen, úgyhogy a zongoratanárnőm szerette volna, hogy... Ha tovább megyek az onda, aztán a fizika jobban tetszett meg, vonzott. Hogy így most megmaradt akkor szórakozásnak. Kovács László tudománytörténeti kutatásai mellett igen jelentős szerepet vállalt az ismeretterjesztés területén is, és hosszú éveket áldozott a magyar fizikusok emlékhelyeinek összegyűjtésével, felkutatásával, dokumentálásával, melynek köszönhetően a Civil Rádió Feltalált Árgyak című műsorában mi is be tudunk majd mutatni jó néhányat. <laughs> . Itt vagyunk Kovács László professzorral, aki fizika történettel is foglalkozik, azon kívül, hogy a szombathelyi Berzényi Dániel tanárképző főiskolának a tudományos rektora. Jól tudom, hogy Debrecenben doktorált le, majd az akadémián habilitált, de előtte 65-ben az LT végzett fizikus szakon. Mi az, ami erre a pályára vonzotta. Mi volt az a motiváció a kezdet-kezdetén? Ha egy picit pontosíthatok, és nagyon szépen köszönöm a kérdést és a lehetőséget, hogy itt most beszélhetek, matematika-fizika tanári szakon, középiskolai tanári szakon végeztem, és nagyon hamar észrevettem már diákkoromba, hogy, hogy szeretek foglalkozni az osztálytársaimmal, is. Hát hatodikba volt már például magántanítványom, aztán 7.-8. általános iskolába, gimnáziumba is. Tehát én akkor már hatodikban elhatároztam, hogy az egyik szakom az matematika lesz, és a másik az majd elválik, hogy mi, és utána aztán 7 8 jó fizikatanárom volt már az általános iskolába. Akkor eldöntöttem, hogy akkor matematika-fizika szakos tanár leszek. A gimnáziumban aztán tovább erősödött a fizika iránti vonzalom, pontosabban a negyedik osztályban né Sándorné tanárnő, vette át az osztályunkat fizikából, és most innét éppen ő hozzá fogok menni, mert ő most júliusban lesz 106 éves, és teljes szellemi frissességben él. Egy történetet, hogyha mondhatok, hogy a Higgs bozont, amikor a felfedezője megkapta a Nobel-díjat, akkor föl akartam hívni, hogy jelentkezem ebben a témában nála, de megelőzött, és ő telefonált elő nekem, ugye, Laci, hallottad? És korábbi években pedig anyagot kért tőlem, hogy szeretné jobban megérteni, mert hát nem egy egyszerű dolog a Higgsbozon és a Higgs tér, hogy ez hogyan működik. Tehát nagyon messzire nyúlik vissza ez a tanárság, illetve hát azon belül aztán meg a kísérleteket szeretem nagyon, és a diákaimmal is sokat kísérleteztünk, meg kísérleti pályázatokra küldtem őket. És 1990 óta pedig a tudománytörténettel kezdtem el intenzívebben foglalkozni, mert kezdettől érdekelt, és a a diákokat ezen keresztül próbáltam a matematika és a fizika szeretetére ránevelni, hogy a nagy fizikusok és matematikusoknak az életével, illetve az egyes felfedezéseknek a történetével megismertetem. És 90-től egy kicsit intenzívebben kezdtem ezt csinálni, és hát nagyon sok publikáció, könyv és konferencia kötődik ehhez a területhez. A tapasztalatai alapján elmondhatjuk azt, hogy a gyerekeknek a tanulás szempontjából a tudomány története, illetve a jeles személyiségeiről szóló történetek emberibbé, emberközelibbé teszik-e ezt a tantárgyat, hogy ez egy jó módszer-e arra, hogy az érdeklődésüket elmélyítsék? Igen, hát ugye egyre nehezebb dolga van a mai tanárnak, mert sajnos nagyon nagy mértékben meglazult a fegyelem, és valahogy le kell őket kötni. Az egyik a, az a kísérlet, pedig úgy tűnik, hogy, hogy nem az a régi értelemben vett, ahogy még minket éppen Google Tanárnő is, meg Vermes Miklós, meg régebben Mikola Sándor tanította, hogy csak a jelenségre koncentrálunk, elemzünk, mérünk, hanem egy kicsit látványosabb kísérlet kell, hogy a figyelmét lekössük, és akkor utána fokozatosan lehet aztán elmenni, a dolognak a tudományosabb, illetve hát a, tan, a tananyaghoz kapcsolódó részéhez. A másik pedig, pedig az, hogy a, csak egy nevet hallunk sokszor, vagy nevet mondunk egy törvényjel kapcsolatosan, és már is megy tovább az ember, holott, ha kicsit részletesebben foglalkozunk vele, hogy őt kitanította, hogyan jutott erre a felfedezésre, milyen sokáig, milyen kitartóan kellett kísérleteznie, amíg erre az eredményre jutott, akkor egy picit tényleg jobban érdeklődnek. Valahol már mindjárt a tanulmány, ami kezdetén olvastam egy német Fizika Tanártól, hogy először az ember iránt kell felkelteni az érdeklődést, és ha az ember iránt sikerült felkelteni az érdeklődést, akkor utána onni tovább lehet térni a, a tájnak a szeretetéhez. És hát például az is egy nagyon érdekes dolog, hogy régi kísérleteket megismétlünk. Például Otto von Gerike amikor a 400 éves születési évfordulója volt, akkor a, ugye ő magdeburgi polgármester volt és az első német kísérleti fizikus, akkor a Németországi Gérike Társasággal fölvettem a kapcsolatot, és azóta is él ez a kapcsolat. Én vagyok az egyetlen magyar tagja ennek a német egyesületnek, és elhozták azt a magdeburgi kísérletet, amit bizonyára elég sokan ismernek, mert valamikor még tanították a gimnáziumban, most már talán csak apróbetűs, hogy ő, a gérike felfedezte a légszivattyút. És ki tudta szivatni a levegőt bizonyos helyekről, és akkor úgy bizonyította be, hogy a levegőnek tényleg van nyomása, hogy két fél gömböt vett, azt összeillesztette, kiszivattyúzta a levegőt, és utána 16 ló nem tudta ezt a 75 cm átmérő két gömböt széthúzni. A mai napig megvan ez az eredeti berendezés, a szivattyú is, és a két félteke is, és ennek egy másolatát elhozta ez a német társulat szombathelyre, és ott rendeztünk egy nagyszabású bemutatót, kb. 2000 nézték meg, általános iskolákból jöttek meg hát a, a fizikatanárok az ország, meg fizikusok az ország minden területéről, Úgyhogy ilyen nagybani kísérletekkel is próbáljuk felkelteni az érdeklődést, és ők hoztak egy hatalmas kiállítást is a, a németek, és ott a művelődési házba egy hónapon keresztül ugyancsak legalább két-három ezer ember nézte még meg magát a kiállítást, meg ott vetítettük folyamatosan a filmet, amit ott fölvettünk ezen a bemutatón. Tehát ez volt a közelmúltnak az egyik, hát most már persze több mint tíz éve volt, nagy szervezése, és hát a tévétársaságok meg meg rádiósok, mindenki foglalkozott és vele annak idején. Ott is 16 ló húzta? Igen, igen, Téz? 16 ló, és hát ugye a németek nagyon értettek hozzá, hogy, hogy ezt szimpadiasan megrendezzék, mert ö, hoztak egy színészt, aki a gérikét alakította, aztán mi magunk is beöltöztünk, és például az elején az volt, hogy a lovaknak az erejét legmérték, hogy azt mondtuk, hogy hitelesítik a lovakat, és akkor diákok húzták az egyik oldalról, és egy pár ló a másik oldalról, és aztán valami 16 vagy 20 diákot is el tudott húzni az egy pár ló. És ugye itt, itt kétszer nyolc lovat kötöttek be. Megint a, a, már abban a ugye a gérike nagyon jó pedagógus is volt, mert tulajdonképpen, ha kiköti egy fához, akkor négy pár ló is elég lett volna, és akkor a fa adta volna az ellenerőt, na de is itt sokkal látványosabb volt, hogy 8 húzta erre és 8 húzta arra, és mondom, hát itt is ugye vigyáztak a, a bemutató elemekre, hogy először csak két 2 ló, aztán 4-4, 6-6 és 8-8 húzta, és még mindig nem tudták széthúzni, és utána pedig egy magyaros ruhában öltözött kislány, az egyik rokon kislány kinyitotta a szelepet, lehetett hallani, hogy sisterekbe bemegy a levegő, és akkor magától szétvált a gömb, tehát nagyon látványos kísérlet volt, és hát nagy sikere. Ott vitték az országba mindenhova a, a, a hírét, mert mondom, hogy kb. 2000 felnőtt és diák látta ezt annak idején. Mennyire fontos az egy mai diáknak, hogy jó tanárai legyen? Mennyi, mennyire fontos az egy amúgy is matematika-fizika iránt vonzódó, arra nyitott gyermeknek, hogy olyan pedagógus foglalkozzon vele, aki valóban érti és szereti a szakmáját? Hát néhányan tagadják, azt mondják, hogy a könyveknek van nagy szerepe, vagy, vagy pedig hát az igazán nagy emberek azok saját maguktól is, érdeklődnek és, és a, megtalálják a maguk útját, de nem, lesz, nagyon sok esetben meg lehet mutatni, hogy a, a tanár iránymutató szerepe nagyon nagy, nagyon fontos. Hát a saját példámból, hogy sokszor csinálták azt az, az én tanárkoromban, és mert én 18 évig Nagykanizsán az akkori Landler Jenő gimnáziumban a matematikát meg fizikát, hogy csak negyedikbe adták oda nekem az osztályt, és akkor érettségére kellett aztán, és a mi időnkben, utána néztem, akkor is így volt tényleg a Google Sándorné györgyéni tanárnőnek is. Negyedikbe adták oda az osztályokat, és hát hadd ne bántsam a, a kollégákat, hogy akik előtte nem tanították annyira színvonalasan és lelkismetesen, de akkor az az egy év elég volt ahhoz, hogy, hogy átformálja, illetve elindítson bennünket, és olyan alapokat adjon, hogy az ember sikeresen tudott elmenni. És akkor a saját példámra visszatérve, én is, amikor megkaptam egy negyedik osztályt, egyszer egy fiú közgazdásznak akart menni, mondja évelein, hogy ő közgazdász lesz, és akkor volt a rengeteg kísérlet, kiselőadás, és hát maga a tanítás, és évvégén azt mondta, hogy fizikusnak adja be, beadta, és föl is vették fizikára. Tehát, tehát tényleg tudja. Irányítani. Hát én is a györgyi nagyon sokat köszönhetek, mert, mert hát ugye az, a diák az diák, nem nagyon tanultuk a korábbi években a fizikát, és akkor azonnal ő elkapott bennünket, évelejétől kezdve rögtön nagyon erélyesen követelt, és az ember nekiállt és visszamenőleg megtanulta azt, amit az előző két évben, hát csak nem olyan alaposan tanult meg, mert hát egyszerűbben is meg lehetett szerezni a jó jegyet. Mikor mi először találkoztunk, az akadémián tartott előadást pont a Wigner Szimpóziumon, a Vasori Gimnázium tanárairól, illetve az ott végzett méltán híres tudós egyéniségekről. Mit gondol, hogyan állhatott össze abban a pillanatban itt Magyarországon egy ilyen szerencsés konstelláció, hogy egy időben ugyanabból a városból, sőt majdnem ugyanabból az iskolából jöttek ki olyan zseniális emberek, akik ugye később marslakók néven váltak ismerté. Nyilván Amerikában, illetve Németországban fejtették ki tudományos tevékenységüket, ott tanultak tovább. Mi volt az az egyedi szituáció itt a 20. század elején Magyarországon, ami lehetővé tette, hogy ilyen diákok és ilyen tanárok élhettek itt. Leon Lédermannak van egy nagyszerű könyve, az Isteni Atom, amely most éppen a már emlegetett Higgs boson felfedezésével kapcsolatosan ugye újra aktuális lesz, és abban ő ír Ötvös Lórándról, az ő híres torziós ingával végzett méréseiről, és azt mondja, hogy amit ő nagyon nagyra tart, Ötvösnek a oktatási eredményei következtében tűntek fel, illetve tudtak ragyogni ezek a lángelmék, és éppen sorolja a najmant, a matematikust, aztán wigner és a többieket. Hát például Ötvös lórán létrehozta az édesapjáról elnevezett Ötvös kollégiumot, a Ménesi úton található most ez. Korábban nem ott működött, pár év után épült csak fel az a szép épület, és ott például figyeltek arra, hogy a kevésbé tehetős szülőknek a tehetséges gyerekeit oda fölvegyék, és, és ott aztán foglalkoztak velük. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog volt, hogy olyan légkört teremtettek, hogy megbecsülték a tanárokat. Na most a Fasoli Gimnázium ugye egy egyházi iskola volt, Vigner Jenő írja is a levelében, hogy azért ez fontos dolog volt, hogy sokkal jobban meg tudták válogatni a tanárokat, illetve a diákokat is. És amikor már annak híre ment, hogy ez micsoda nagyszerű tanárgárdával rendelkezik, akkor nem csak evangélikusok jártak oda, hanem nagyon sok származású és egyéb ő, hallgatót is, vagy tanulót is fölvettek. Csak ő... nekik magasabb volt a tandíj? Így van, igen, igen jóval magasabb volt. Ez érdekesen változott, én először úgy tudtam csak, hogy kétszeres, de tényleg volt, amikor ötszörös is volt. Tehát, hogy nagyon vigyázni kell éppen ez, ezért, jó megint ez a történeti szemlélet, hogy az ember, évtizedeken keresztül fontos, hogyha megnézze, Na de ebből a magasabb tandíjból, meg a bukott diákoknak az ugyancsak magasabb tandíjából, tudták azután a legjobbakat segíteni mindenféle ösztöndíjakkal és, és jutalmakkal, meg a, a tanáraikat is jutalmazták. Tehát nagyon figyeltek rá, hogy emberileg és szakmailag kiváló tanárokat vegyenek fel, és hát éppen még egyszer visszautalok Wigner Jenőnek erre a levelére, hogy, hogy írja, hogy a Kubacska András is micsoda hatással volt rá, és nem tudta, hogy a növénytan szereti -e jobban egy időben, vagy az elméleti fizikát, a matematikai fizikát, ahogy ő mondta. Tehát micsoda érdekes, ez két távolálló terület. Annak idején ugye leíró tudomány volt még a biológia, és mégis a Kubacska András úgy meg tudta szeretetni, hogy a, a későbbi szakmájával ez azonos szinten szerette. De az irodalomról is lelkesedik, az irodalom tanára iránt is, és... Volt az Arany János önképzőkör, amelynek alapvetően a fő célja az volt, hogy a magyar irodalomnak és a magyar nyelvnek a szeretetét mélyítse el a tanulókban. De teret adtak természettudományos témáknak is. Hát éppen a Wigner Jenő tartott egy előadást a relativitás elméletről, és az ember megnézi az érdemkönyvbe történő bejegyzést, Tudni, hogy a megdicsért diák, ő maga írhatta be az érdemkönyvbe, hogy miről tartott előadást és hát nagyon komoly ö, dolgokról beszélt, valószínűleg a Rácz Lászlótól a legkedvesebb tanárától kaphatott, és valószínűleg nem is magyar, hanem német nyelvű könyvet, és abból készült erre az előadásra. De például Kovács István akadémikus, aki a mi volt tanszékvezető, ő egyszer mondta, hogy egy preparált agyat vid be ide erre a foglalkozásra, tehát nyitottak voltak a természettudományok irányában is, jól lehet, hát mondom, alapvetően a, az irodalomnak a szeretete, volt a döntő, mint ahogy a Magyar Tudományos Akadémia létrejötténél is a magyarság volt a legfontosabb és nem is annyira a tudományosság, aztán később természetesen ö, mentek a tudományok felé. Tehát az önképzőkör, a nagyszerű tanárok, és akkor az aztán vonzotta már akkor ugye a jobb képességű diákokat, úgyhogy amikor készültem erre az előadásra, akkor volt egy olyan tízisem, hogy hát a kétkezi munkásokat is éppen olyan jól felkészítették, de aztán ha egy szakdolgozatból meg tudtam nézni, valaki 30 évre visszamenőleg írta az összes diáknak a pályaválasztását, és hát nyilván lett azért néhány kereskedő meg katonatiszt, de 80 van azért mind egyetemre mentek tovább, mert ez egy elitképző és értelmiségi pályára előkészítő iskola volt. Mennyiben változott? Maga az oktatás rendszere, tehát ott is mondjuk 45 percig tartott egy óra, ugyanúgy kicsengettek, ugyanúgy zajlottak az iskolai napok, vagy délutáni tanítás is volt, vagy kötelezően ott kellett lenni délután. Érdekes módon, országos szinten nem szervezték annyira, mint most, hogy hát megdöbbentem, amikor láttam, hogy nem csak, hogy különböző társaságok foglalkoznak a tehetséges a diákoknak a felkutatásával és hogy foglalkozzanak velük, hanem van még a tehetséges diákokat támogató szervezeteknek a szövetsége. És a, én a Parkinson törvényt szeretem, nagyon annak ugye volt két kötete ennek a Parkinson mesternek, és azt mondja, hogy ahogy már egy székház felépül, akkor már a, a tartalmi munka egy kicsit sikadni fog. Úgyhogy nem volt se a tanároknak egy olyan kutató tanárok szövetsége, meg, meg nem volt külön országosan arra egy fórum meg több fórum és azoknak az egyesítése, hogy foglalkozanak a tehetségesekkel, de a tanárok egy egyesével órán felismerte, tehát a Najma Jánosnak a Rászlászló felismerte az egyedüli képességét. Ugye, mert a diák persze hát 14-től 18 éves körig mindegyikben él a vágy, hogy én valami kiváló ember leszek és felfedezek valamit, de hogy a Rászlászló tanáról észrevette, hogy, hogy az átlagon messze-messze-messze magason fölötte van, ez a Naiman János, meg aztán a Vigner és a többiek az a néhány kiemelkedő, és akkor ővelük aztán külön foglalkoztak délután. Illetve, amint mondtam, volt ez az Arany János önképzőkör, akkor a Mikola Sándor például bevezette a tanulóknak a laboratóriumi foglalkozásait. Az is például délután volt, Mikola Sándorral én részletesen foglalkoztam, meg is jelent a pedagógiai. Könyvtár és múzeum kiadásában egy Mikola Sándorról írt könyvem, amely aztán négy kiadást is megélt, és akkor felkerestem, hát éltek még rokonai, meg nagyon sok tanítványa, és mondta, hogy, hogy pipázva jelent meg az ajtóba, és akkor behívta őket mérésre, tehát nem volt az a szigorúság, mint ami, ami dél előtt. Pontosabban nem is terem volt, ő a fizikai előadó termet, meg a gyakorló és előkészítő termek azok voltak, de ő már akkor 904-be kérte, hogy legyen külön terem a, mérési, a mérések számára, ahol a diákok a méréseket elvégezhetik. Tehát ugye van a demonstrációs kislet, amit a tanár bemutat, és akkor vannak úgynevezett mérőórák, amikor minden diák, vagy párosával, kettesével, hármasával végeznek méréseket, és akkor aztán a nagy nehezen el tudta intézni, hogy a folyosónak egy részét leválasztották, a, ugye szép... Kényelmes épület az a Fasoli Gimnázium, és akkor ott rendezték aztán be az egyes mérőhelyeket. Hát most, amikor voltunk az impózium után, volt egy városnéző sét, ahol ö, hangsúlyosan szerepelt magának ennek az iskolának a megtekintése. Hát megnéztük a, a, a mérőtermet, nyilván most természetesen van külön terem, ahol a diákok tudják a méréseket elvégezni. Tehát megválogatták emberileg és szakmailag a tanárokat, ez aztán vonzotta, meg a, korá, a többi korában ott tanuló értelmes gyerek vonzotta oda az értelmesebbeket, úgyhogy néhány, is, néhány ilyen iskola most is van Magyarországon, de hát azt most már majdnem valahogy úgy szoktunk fogalmazni, hogy, hogy versenyistáló, mert annyira csak arra figyelnek, hogy a versenyeken nyerjenek ezek a gyerekek, és tényleg hát országosan, és nemzetközi szinten még mindig jók a magyarok, de már messze nem olyan jók, mint amilyen 15-20 évvel ezelőtt. És pontosan azért, mert a háttér hiányzik, hogy, hogy tényleg csak a legis legtehetségesebbekkel foglalkoznak, azokkal rengeteget, és nem merítenek annyira. Mélyről ugyanez van a sportba is, hogy, hogy a tömegsport az, azzal nem törődnek, meg hát hogy elhíznak a gyerekek, nem mozognak eleget, azzal nem törődnek, csak a legtehetségesebbeket kiválasztják és ő nekik aztán megadnak minden lehetőséget. De a, a, a mély merítéshöz, mert hiszen mondom, a tanár nagyon szépen tudja befolyásolni még gimnáziumban, gimnázium negyedik osztályában is az érdeklődését annak a gyereknek, és esetleg ő nem is gondol rá, hogy ő nem szeretem a fizikát, vagy nem szeretem a matematikát, vagy a magyar irodalmat. Na de hogyha olyan tan tanár tanítja, akkor egy vagy két év alatt gyönyörűen ö, úgy rá tudja vezetni. Hát én szoktam mondani, hogy az ördög tanáról egy nagyon kiváló, nyelvész és, és irodalmár tanárunk volt. Egy évvel tovább tanítja nekem a magyart, akkor én most magyar tanár vagyok, és nem fizika tanár, mert annyira csodálatosan szépen tanítottad át, az utolsó két évben vette csak ő át. Bár aztán nem panaszkodhatom, mert például Alaksa Ambrus csak sajnos nagyon rövid ideig, mert a 1956-os forradalom volt jó pár tanár szerepet játszott, és utána elküldszék a gimnáziumból. De hát ő például Kostolányival egy kötetbe jelentek meg a gőte fordításai. Tehát mondjuk, hogyha ő tanít, tovább lehet, hogy akkor is vitt volna az irodalom felé, mert hát a mai napig is emlékszem rá, hogy, hogy, hogy milyen jó tanította a magyar irodalmat. De utána aztán akkor a fizika, vagy a matematika valahogy jobban érdekelt, és abba az irányba mentem el. De fontos, hogy szívvel, lélekkel tanítson a tanár, odafigyeljen, meg a tehetségek hát, ugye Tanítottam utána 25 évig a tanárképző főiskolán, és ugye ott szoktam ott is meg tovább képzéseken mindig mondani, hogy, hogy meg kell tanulni, hogy hogyan bánjunk a nálunk tehetségesebb Na de ahhoz észre kell venni. Hát van egy kollega, hanőm, emlékszem sajnos meghalt már, jön be biológia, hát szörnyű, hogy az a gyerek miket kérdez. Hát ez nem tanulnak, hát hagyjon engem békébe. Ahelyett, hogy ugye hú, a minden itt, hát ez jobban érdeklődik, hát. Én nem mérültem el abba a témába, nekem minden, az egész biológiával foglalkozni kell, de utána nézek, is, fiam, és holnap, holnap után gyere újra kérdezzél, adok könyvet, de nem, ő elzárkózott, hát ugye akkor, akkor hogyan szárnyaltassa? Nem tudja szárnyaltatni. Arról beszéltünk, hogy ugye a lakóknak nevezett magyar tudósok, akkor már nevezzük meg őket, ugye Tellerede, Szilárd Leo, Naiman János, Wigner Jenő, és hát én hozzájuk sorolnám, mert ez nem hivatalos, Kármán Tódort is. Milyen képzésben részesülhettek itt Magyarországon, és hát többnyire az egyetemet is itt kezdték el, többnyire a műegyetemen kezdték tanulmányaikat, aztán sajnos ugye el kellett hagyniuk Magyarországot, Németországban tanultak tovább. Van-e olyan vélemény a tudománytörténelem kutatói között, miszerint szerint nem is igazából ezek a magyar gyermekévek voltak meghatározók számukra, hanem ezek a németországi évek, ahol Polányi Mihály körül szellemi elit társaság alakult ki. És ő volt az, aki a tudomány mellett, illetve a precíz, szorgalmas hozzáálláson kívül a filozófiát is belevitte a gondolataikba ezeknek a, a tudósoknak. Van-e olyan vélemény, miszerint szerint igazából ezek voltak a meghatározó évek mindannyiójuk számára? Hiszen amúgy akkoriban ott Berlinben, Dániában rendkívül színes tudományos élet zajlott. Éppen ugye a kvantumfizika, a modern fizika kialakulásának idején vagyunk, egy borzasztó pesgő szellemi életről van szó. Hát igen, azt el kell ismernünk, hogy a tudományos megalapozottság az ismereteknek azt a részét, amelyet aztán később a szakmájukban alkalmaztak, használtak, azt jobbára külföldi egyetemeken Németországban ö, szerezték meg ezeket az ismereteket, és aztán ut utána Angliába, illetve a legtöbbje Amerikába ment tovább. Polányi Mihályra, ha térjek még vissza a Vigner Jenővel kapcsolatosan, ugye középiskolában Rácz László volt a legkedvesebb tanára, Viszont egyetemen a Polányi Mihályt jelölte meg, és azt mondta, hogy ő tudta a legjobban bátorítani a tanítványait, tehát hogy ott is az emberi oldal majdnem annyira fontos, vagy talán még fontosabb volt, mint a szakmai. Nyilván hát fontos, hogy szakmailag is tudtak együtt dolgozni, de hogy, hogy ne vegye el a kedvét, fölhívja a figyelmét valamire, szóval azt, ha többször hangoztatja a nobel át, vevő beszédében is, amikor megkapta a Nobel-díjat, és olyankor mindenkinek kellett is beszédet tartani, emlegette a Polányi Mihályt, hogy milyen hálás neki, hogy mennyire tudta dicsérni a hallgatóit, és ez milyen nagy hatással volt ő rá. Igen, ők később, aztán Angliába a filozófia irányába ment el, és érdekes, hogy kapcsolódik valóban a, a tudomány és a filozófia. Egy magyar származású, de amerikai könyvtáros, hát mondhatom talán, hogy kollégával, beszéltem, és ő hívta fel a figyelmemet, hogy ne csak a kísérletekre figyeljek, hanem az egyes gondolati tartalmakra, mert tényleg, ha megnézzük például a Lénárt uh, Fülöp fizikust, akkor ő ugyanúgy minden kísérletet elvégzett az elektronnal kapcsolatos, mint a J.J. Thomson, de nem kis golyócskának képzelte, hanem az éter rezgésének, és ezért aztán például nem is ezért kapta meg, csak hogy összességében a Lénárt Fülöp a az elektronokkal, meg az elektromos kisülésekkel kapcsolatos kutatásaiért, de hogy nagyon fontos, hogy mindig milyen gondolati tartalom van mögötte. Wagner Feri bácsi erre hívta fel a figyelmet, és tényleg van is külön ilyen egyesület, meg ilyen konferenciák, hogy a, a fizika története és filozófiája. A nagy nemzetközi konferenciákon is voltam először Mexikóban, azután négy év után Pekingben volt, négy évvel ezelőtt itt volt Budapesten, most tavaly pedig, ez a négy évenkénti hatalmas kongresszus a Görögországban volt, és itt is volt külön szekció, hogy ahol azzal foglalkoztak, hogy a tudomány filozófiája. Amikor tudománytörténettel kezdett foglalkozni, mi indította erre, és miért pont a 20. század elejével, ha jól tudom, abban mélyült el igazán? Pályám kezdetén is már állítottam fizikusokat példaképen. Mindössze egy osztálynak voltam az osztályfőnöke, mert utána igazgatóhelyettes lettem, aztán akkor aspiráns, majd pedig hát 18 év után ott is hagytam a, a középiskolai oktatást, és elmentem a Bezsenyi Dániel tanárképző főiskolára szombathelyre, de például kémia fizikotakozatos osztálynak voltam az osztályfőnöke, és az első nyári szünetben már kezdtem nézegetni a fizikusokat, hogy adjunk nevet az osztálynak. Ugye, egyes emberekkel szoktak foglalkozni, meg az iskolával, és valahogy az osztályoknak az életével, vagy történetével nem. Sár most nagyon büszkék a mai napig arra, hogy, hogy ők ötvös Loránd osztály voltak, volt külön osztálycímer, meg amikor ötven évesek lettek, akkor Szegeden egy nagy találkozót rendeztek, tehát függetlenül az öt éves érettségi találkozóktól is, akkor első dolgunk volt megkaszorozni, az ötvösnek és a jedliknek van egy közös domborműve ott az árkát alatt, a Szegedi Egyetemen. Tehát, tehát engem ez kezdettől fogva érdekelt, hogy ebből a, a diákokat um, inspiráljam, meg adtam nekik ilyen feladatokat, hogy egy-egy tudósnak az életéről kellett beszélni, de intenzíven 1990-ben kezdtem ezzel foglalkozni, egy, egy Németország ösztöndíjat kaptam, és akkor két hónapig a Giszen Egyetemen volt ott egy-két mentorom, akik a, a fizika szakmódszertani tanszéken, még ezen belül külön foglalkoztak fizikatörténettel, és aztán hát ők hívták fel a figyelmemet, hogy az eredeti műveket kell elolvasni, a kéziratoknak nézzünk utána, az eredeti kísérletnek, kísérleti berendezésnek, és aztán innen kezdve akkor intenzívebben kezdtem ezt csinálni. Illetve mindig fontos az embernek felnőtt korában is a támogató, meg a biztató. Mars György professzor úr volt az, aki ellátott engem állandóan feladatokkal, hogy na most lesz századik évfordulója, Békés születésének, akkor, akkor tessék, légy szíves, tarts egy előadást itt ezen a nemzetközi konferencián. És akkor ha már, ha már készültem rá, akkor legtöbb esetben, akár magyar, akár nemzetközi konferencia volt, majdnem mindig egy-egy kötetet is készítettem az adott tudósról, és hát pályázati pénzekből meg tudtam oldani. Ugyebből a kötetből annak a 20-30 résztvevőnek, aki a szekcióban volt, illetve volt, amikor maga csak a konferencia vagy a szeminárium is csak 30 fős volt, mindenkinek tudtam is a kezébe nyomni. Kanadában is volt két konferencia, egyik alkalommal ötvösről beszéltem is, az ötvös kísérleteiről, ott egy két nyelvű könyvet adtam ki magyarul, angolul is tudtam mindenkinek adni. A következő alkalommal, két évvel később ugyancsak Kanadában, Monitobában, pontosan a a Manitobai Egyetemen, ott pedig Lajman Jánosról tartottam előadást, és ott akkor Lajman és magyar tanárai című könyvet tudtam a kezükbe nyomni, akkor írtam olyat, hogy Vigner és magyar tanárai angolul és magyarul. És akkor mondom, majdnem mindig a Marx professzor úr is hívta fel a figyelmemet, hogy most erről írja. Hát a Gérike, Gérike is nagyon érdekes volt, hogyha visszatérhetek hozzá, hogy egyik délutánon csörgött a telefon a tanszéki szobámba, és szabados László telefonálta a magyar tudománytól, hogy Gérike évforduló lesz, 400 éve született, és légy szíves, írjáról egy cikket. Na, de hát haci bátyám, akkor még azt hittem, hogy ő az idősebb, holott én vagyok valami négy évvel idősebb. Hát én a 20. századi magyar fizikusokkal foglalkozom, és, és gérikével nem ide figyelj. Tudom, hogy van Magyarországon olyan, aki többet tud Gérikéről, mint te, de ha aki jobban megírná, olyat nem ismerek. Na hát, ugye, mi se kellett több a jússágomra hatott, és hát elmentem ugye, az eredeti helyszínre. Úgyhogy aztán, amikor a fizikusok és tanárok című könyvről egy recenzió megjelent, akkor abba írja is. A Füstös László, aki a recenziót írta, hogy hát nem úgy írtam Géricéről, hogy hadszígből csináltam egy hetediket, hanem elmentem a helyszínre, és akkor ott van egy Gerike útvonal például Magdeburgba, és ezt végigjártam, meg mondom, tagja vagyok ugye a Gérike társaságnak. Az eredeti műveket például mennyire fontos megnézni, példaként épp a Gérikét szoktam többek között emlegetni, hogy ugye ő megállapított, hogy a levegőnek van nyomása, és akkor, hogyha megyünk föl egy hegyre, akkor ez a, ennek a nyomásnak csökkennie kell, hiszen a kisebb oszlop nehezedik akkor ránk. Abbaz az időben el se hitték, ugye, mert az ember nem érzi, mert mindenhol belülről is ugyanakkor a nyomás. És mindenhol írják, hogy fölment a gérike, és a, a brokkenre a harcetség legmagasabb csúcsára és ott is mért. És az ember előveszi az eredeti könyvet, hát latinul sajnos nem tudok, de megjelent német fordításba. És ott írja, hogy igen, elindultunk, de a hegylábánál a... A munkatársam kezébe rögtön összetörött az eszköz, úgy, hogy aztán nem mentünk föl. De, de ezt ugye el kell olvasni hozzá az eredeti művet, és akkor tudja az ember ezt, mert mondom, egy valaki leírta, hogy miért a Brocken is, és nem igaz, mert csak akart mérni, de nem sikerült. Minden évben megszervezi az Ötvös lóránt fizikatársulat, a fizikatanárok továbbképzési programját, amivel nagy szerencsével körülbelül 40 tanár egy héten keresztül eljut a CERN-be a svájci laboratóriumban, a részes gyorsítóba és közben nem csak az, hogy egész nap előadásokat hallgatnak az ott kutató fizikusoktól, részletesebben belemélyülnek a kvantumfizikába, meglátogatják ezeket a hatalmas kísérleteket, detektorokat, és ráadásul egy olyan közegben élhetnek, ahol Nobel-díjas tudósokkal együtt ebédelhetnek véletlenül a menzám ami egy szintén nagyon inspiráló környezet, hanem ezen kívül ezek a fizika tanárok folyamatosan kísérleteznek is. Például az utolsó nap elmennek a Mont Blanc közelébe az egyik hettyúcsra, 4300 méter körülbelül... És ott például a vízforráspontját mérik, ugye ez is a levegő, meg a hangsebességet, hogy hogyan terjed ugye pont a légnyomás különbözősegei között. És én is részt vehettem egyszer szerencsésen egy ilyen kiránduláson, és számtalanszor meglepődtem, hogy, hogy maguk a tanárok, ha egy-egy ilyen kísérletet véghez visznek, milyen nagy élmény élményt jelent számukra saját szemükkel, megtapasztalni ezeket a jelenségeket, hiszen nem mindig adatik meg, hogy 4300 méterre feljusson az ember. Melyik kísérlet volt az önéletében az, ami magának is meglepetést okozott? Visszatérve erre a túrára, illetve a Fasori gimnáziumra, ugye mikor a Sándorék kezdték ezt tulajdonképpen, hogy méréseket a Dunaparton, a a vonzó erejét Megmérni Ötvös Loránd is mért a Gellért hegynél, és a kirándulások során nem csak a kulturális látnivalók miatt vitték őket szerte az országba, illetve külföldre, hanem minden alkalommal ők is végeztettek már, már velük ilyen kísérleteket. És aztán nyilván ennek kapcsán én is a, a gimnáziumi tanulóimbal, illetve a főiskolán a főiskolai hallgatókkal is Végeztünk mindig ilyen kísérletet, és mentünk. Direkt néztem olyan útvonalakat, hogy hol lehet, a 3000 méterig föl tudtunk menni autóbusszal, hogy ne De aztán volt, amikor a lifttel vitettük föl magunkat, és hát ugyanúgy ott is volt a vízforrás, pontmérés meg. És érdekes, én mindig az ellenkísérletet is elszoktam végeztetni. Tehát például az inga lengés idejét is megmérje az ember, és ott a nehézségi gyorsulás, az bizony nem változik olyan, nagy ütemben, mint ahogy a légnyomás, meg a levegőnek a sűrűsége, ahogy csökken. És azt három volt, hogy 300 lengést megmértek a hegycsúcson, és hát azokkal a műszerekkel, amivel mi rendelkezünk, hát egy stopperórával nem tudtuk kimutatni a különbséget. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy egy negatív kísérletet néz meg az ember, és ebből látja, hogy akkor viszonylag kisebb mértékben változik. Na de aztán kértünk egészen pontos műszert a Soproni, a Geofizikai Intézetből, ahol aztán méteres távolságban is ki tudják már mutatni a nehézségi gyorsulásnak a változását, és egy tanári ankétra ö, elhívtam, amikor éppen Kőszegen ott a Szombathely mellett volt ez a tanári ankét, és az Ötvös Lórend Fizikai Társulatra térjek vissza, tehát van ez a minden évben megrendezett cenni látogatás, Sükös Csabát kell megemlíteni, aki Mars György professzor úrnak a tanítványa, és tovább viszi azt a vonalat, amelyet annak idején Mars György, rendezett velünk, hogy folyton minden nyáron volt továbbképzés és figyelte arra, hogy az érdeklődő és tehetséges tanárok továbbképezzék magukat. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy minden évben van fizika tanári ankét és eszköz bemutató. De hát, hát nem is tudom milyen szót használjak, hogy ugye én kezdettől fogva tartok ott előadást, eleinte még ugye kísérleti bemutatót meg, meg kis szekciókba, később aztán már a nagy előadásokra is meghívtak. De 400-500 résztvevő volt ezelőtt 20 éve, 25 éve, 30 éve egy-egy ilyen ankéton is. Külön volt általános és középiskolai fizikatanári ankét. Most aztán annyira lecsökkent, hogy összevonták újra is, hát ott is csak 40-50 tanár van, de a leglelkesebb és a legérdeklődőbbek, akik ezen részt vesznek. És hát most hirtelen nem is tudnám mondani, hogy pedig, pedig biztos volt bennem ilyen, hogy melyik az a kísérlet, amely amely engem mint kísérlet megragadott, mert ugye mondom, már említett Kugliel Sándorné tanárnő is nagyon sok kísérletet mutatott nekünk, meg végeztetett mi velünk is ilyeneket. Úgyhogy én is ahhoz vonzódok jobban, mint, a, mint az elméleti feladat megoldáshoz, bár hát nyilván azt is csinálni kell, meg csináltatni kell, mert a felvételin ugye alapvetően csak gondolkodtatás van. De például van az országos középiskolai, vannak a versenyek, hát most már rengeteg van, már talán túl sok is van, de a legjelesebb az OKTV-n, például én javasoltam, hogy a harmadik fordulóban legyen mérés is, és hát most már nem is tudom megmondani, de a 25-30 éve nem csak elméleti feladat megoldás van, hanem, hanem mindig van mérés is. Vagy a Sükös Csaba által tartott nukleáris verseny, ami most a napjainkban folyik pakson, Szilárd leó verseny, ott is az elméleti feladatok megoldásánk, Túl mindig kell valami mérést is végezni, és az bizony ö, nagy munka, mert, mert minden egyes diáknak ugye ott egyesével mérnek, azt az eszközt elő kell állítani. És hát ebben is a volt iskolám úttörő szerepet játszott, mert 1970-ben kezdtünk mi fizika versenyt rendezni Nagykanizsán, és ott is törekedtünk arra, hogy, hogy mindenkinek legyen egy-egy saját mérés ingalengés idejét, fizikai ingalengés idejét kellett mérni rugul kellett rezektetni, elektromos áramköröket összeállítani, tehát minden évben, illetve hát két évenként volt annak a 15-20 gyereknek, aki az országból ott összegyűlt, legyártottuk azt az egyedi eszközt, és a rendelkezésére bocsátottuk. Nem csak a tantermekben szeret tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozni, hanem, ha jól tudom, tévéműsort is, tévéműsorsorozatot sorozatot is vezettek. Ez hogyan történt? A 90-es évekről, végéről van szó. Igen, hát kétféle és van. Az országoson, ott a Gazda István Tudománytörténész, a Tudománytörténet Intézetnek az igazgatója volt a műsorvezető és tudóra az volt a címe ennek az adásnak. Ugye annak idején szerencsére még sokkal több tudományos műsor volt, és azért nagyon örülök a civil rádiónak, hogy itt látom, hogy, hogy önök törekednek arra, hogy, hogy a tudományt közelebb vinni a hallgatókhoz. Tehát őneki volt egy sorozata, amelyben a, még a Kardos István által a 70-es években felvett filmeket ismételtük meg, de előtte mindig volt egy beszélgetés magával a Kardos Istvánnal, meg mindig volt egy-egy orvosi, vagy kémikus, vagy fizikus szakértő, és én, én a fizikus szakértő voltam, aki 10-15 adásban szerepeltem, és Vignyályenőről, najmarról Békésiről ö, vettünk fel, illetve vagy, vagy beszélgettünk, mutattam ö, friss kutatási eredményeket, és utána néztük meg a filmet. A másik viszont, ahol én magam kísérleteztem, az a szombathelyi televízióban volt, úgyhogy hát szelentelenség nélkül mondhatom, hogy kisövegesnek neveztek ott engem, mert ott, ott aztán a szombathelyi tévében mindig én is mutattam be egy-egy érdekes kísérletet, és hát aztán ennek nagy sikere volt, mert ugye megvan az interaktivitás, hogy rögtön ott adás alatt lehetett írni be és hát írták, hogy mennyire tetszik a kísérlet. Mit tudom, én például mondjuk egyet említek, hogy a, amikor a radioaktivitásról volt szó, akkor ott a nyílt színen lenyeltem rádiaktív anyagot, hogy mutassam, hogy a vizsgálatra hogyan tudják ezt felhasználni. Ugye Hevesi György volt az, aki ezt a módszert felfedezte, és akkor a Geiger műer számolat, a oda a gyomrom közelébe, és akkor lehetett látni, hogy élénken kezdett el ezt ketyegni. Úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen dolgokat én magam is Szívesen csináltam. Honnan lehet rádióaktív anyagot szerezni? Melyik az a kísérlet, ami a legnehezebb eszközbeszerzés ö, szempontjából? Hát én a kórházban van egy ö, nukleáris decentrum, azt hiszem négy vagy öt helyen van az országban mindössze is, a szombathelyi kórházban van ilyen, és oda szoktam elmenni, és az egyik tanítványom segítségével, aki a Küri intézetnek volt az igazgatóhelyettese, most aztán már nyugdíjba ment, ő szólt oda, hogy a volt tanáromnak, legyetek szívesek, adjatok egy kis techniciumot, és aztán akkor kimérték azt az anyagot, ólom betettük, és, és úgy vittem aztán el. De hivatalosan lehet vásárolni, Debrecenben készíték ezeket a Központi Fizikai Kutatóintézetnek a közreműködésével, és az iskola részére ezt én megvásároltam. Nagyon nehéz is, nagyon egyre nehezebb is egyre több előíráson, úgyhogy most, hogy én nyugdíjba mentem, már hat éve, ha jól tudom, meg is szüntették már ezt a C, akkor még C-szintű hívták, és a főiskolák közül, a tanárképző főiskolák közül egyedül nálunk volt, mert én vettem a fáradtságot, hogy a sok engedélyt elintéztem meg, a pénzt előteremtettem, hogy ezeket az izotópokat megvegyük, de tulajdonképpen több módszer is van, és éppen Marx professzor úr vezetésével, meg most mondom, Sökös Csaba irányításával folyik a mai napig ilyen, hogy például kell venni egy porszívót. 10 vagy 20 réteg gészt egymásra tenni, rátenni a porszívóra, egy óráig szivatni vele a levegőt, teljesen feketé lesz az ember megdöbben, hogy milyen fekete lesz az a pedig csak a levegőből közvetlenül, tehát nem ö, állunk neki port tisztítani, csak amennyi a levegőből összegyűlik. És utána, hogyha az ember ezt a fekete anyagot oda teszi a gejjelműlelt csőhöz, akkor hatalmas mértékben fogja megketyektetni. Tehát a, a levegőből főleg a radont és annak a származékait ki tudjuk így porszívóval például. Vonni, és akkor azt ott az ember rögtön használhatja rádiókti forrásként. Vagy például bizonyos uránoxid vegyületekkel nagyon szép piros színt lehet elérni, és a kerámikusok előszeretettel használják ezt, jó pár talán nem is tudja, hogy, hogy az sugárzik. És egy időben indítottunk egy mozgalmat, hogy vázákat, hamutartókat, mindenféle diszeket, ugye akkor már a diákjaim fölismerték, hogy hogy na ez biztos rádiaktív lesz, és a 95 ban tényleg, amiket behoztak, az, az valóban olyan volt, mert a színéről már föl lehetett ismerni. Tehát például ez megint egy másik dolog, van is egy olyan tál, hogy, hogy a, például a sugárzás, az elektronoknak a, a sugárzását el is tudjuk tére téríteni. Tehát nem kell külön vásárolni, hanem kell egy ilyen tálat keresni, tehát egész nagy gyűjtemény van a tanszéken, meg hát nekem otthon is, egy aztán tudok olyan kísérleti eszközt összeállítani, hogy mondom, mágneses térrel el tudom téríteni az elektronokat, és ki tudjuk mutatni, hogy egyik irányba térítem, megfordítom a polaritást, akkor a másik irányba fog térülni. Tehát, és ez micsoda élmény a gyereknek, hogy, hogy ő terelgetni tudja az elektront, és, hát, és ezt le tudja mérni, hogy tényleg őnek is sikerült azzal a kis egyszerű rudmágnessel eltéríteni az elektront. Tudományos ismeretterjesztő tevékenységére visszatérve, hát nagyon-nagyon nagy kutató munkát végzett a magyar fizikusok emlékhelyeinek felkutatásával és összegyűjtésével is, ami szerencsésen meg is jelent 2000-ben, és aztán. Igen, háromszor, háromszor jelent meg, 2000 volt már a harmadik, és 92-ben és 96-ban. Ez is Mars professzor úrhoz nyúlik vissza, meg a jó tanárhoz. 91-ben volt egy megyei verseny szombathelyen, a Mars professzor úr is ott volt, hogy ez is nagyon fontos, hogy, hogy az egyetemi tanárok elmennek középiskolás versenyre előadást tartani, meg zsűri elnöknek. És amikor a Sághelyre fölmentünk, ahol Ötvös Lóránd első esetben vidéken, terepen mért, meg, leg, mert legelőször a Lőrinci kertjébe tesztelte az ingáját kint, különben ugye előtte bent teremben mért, de, de a Sághegyit emlegetik, mint az első komoly vidéki terepi mérést, és annak az évfordulójára ott fölmentünk egyre, és akkor mondta a professzor úr 90-ben, hogy következő évben lesz száz éves az ötvös társulat, össze kéne gyűjteni az emlékhelyeket. És valahol írom is, hogy, hogy micsoda finom pedagógiai érzék, hogy nem azt mondta, hogy na csinált csináld meg, hanem csak úgy fölvetette, és tudta, hogy én úgyis azonnal rá fogok harapni, és elvállalom a feladatot, és tényleg akkor bejártuk az országot és összegyűjtöttük, amit akkor lehetett, és hát óriási mértékben megnövekedett utána, hát a rendszerváltás után még nagyobb mértékben, de már ennek a tevékenységnek is egy kicsit a következtében, hogy együtt látták ezt a hatalmas anyagot, azután akkor 96 ba kivővítettük, és 2000-ben pedig olyan értelemben vitettük ki, hogy a világban fellelhető fizikus emlékhelyeket. Tehát, tehát például ugye az ilyen konferenciákra emlegettem már Mexikót meg Atént, amikor az ember elmegy, akkor hát Aténbe is elvittek bennünket az egyetemnek a régi fizikai intézetébe is, ott is például találtunk két ötvös ingát is. Vagy Mexikóba, ahol a, a konferencia volt az egyik egyetemi épületben, a műjéletemben, de érdekes módon éppen a filológiai könyvtárba megyek be, és egy ötvös ingát láttam ott a sarokba, és jön oda a, a könyvtáros, hogy mi ez mondja már, meg mi ez, mert ezt betették ide neki a terembe, de de hát ő nem is tudja, hát mondtam, ez az ötvös Lórának az egyik ingája, és éppen ugye nálam is volt éppen az a könyv, amiben a, mielőtt elszállították ezeket az ingákat a világ minden tájára, Amerikába is valami 15-öt vittek, akkor egy fotót készítettek róla, hogy meg tudtam mutatni az eredeti fotót, hogy tessék, itt van még Budapesten szállítás előtt, és akkor ott Mexikóban van az egyik példány, még mindig megvan, hát ott ugye nem mérnek vele már, de, de a, a texasi olajmezőkön, nagyon sokáig használták ezeket az ingákat az olajkeresésére. Tehát az ember így utána néz dolgoknak, és akkor hát ugyanúgy az emlékhelyeknek, tehát nem csak az ingát, hanem, hanem mit tudom én, Londonban például az volt a, a Gérike kísérlettel összemérhető másik nagy sajtó és tévé, meg rádióviszangot kiváltó dolog, amikor Gábor Dénesnek a, hát nem azt mondhatom azt, hogy a sírját, hanem a hanvai szétszórásának a helyét sikerült megtalálnom, és aztán arról ki is adtam egy kis könyvet, Gábor nénes, a mérnök fizikus, meg, meg akkor sikerült megtalálnom azt a plébánost, aki, ez az nem úgy mondják, a anglikán egyháznál, aki a szertartást tartotta, amikor a hamvakat szétszórták, és most egy kis márványtáblát állítottunk, ott a hamvainak a szétszórás helyén is újra ugyanaz áldotta meg. De ott is például az egyik diákom, akinek adtam ösztöndíjat, hogy menjen Angliába, mondtam neki, hogy próbáljon utána nézni, és tudtam, hogy ki volt ez az Ion Robson tiszteletes, és akkor jön vissza, hogy hát nem él már, nem tudott vele beszélni. És akkor, amikor én ott elmentem abba a templomba, ahol volt ez a gyászértartás, mondják, de hogy nem él, csak már nyugdíjas is. Megadták a telefonszámát, és akkor itt például megtaláltam őt, és hát már akkor korábban a, a sírt, az pedig a, a volt tanítványaink keresztül, két vagy három temetőt mondtak, hogy valószínűleg abban van, és akkor a harmadik aztán végre sikerült a, megtalálni, tényleg a beírás ott volt, hogy hamvasztották és fizikus, és hogy mikor történt, meg, meg hogy hol történt a hamvainak a szétszórása. Tehát ilyen emlékhelyek is szerepelnek. Aztán Amerikában például, amikor Washingtonban voltam ösztöndíjjal, ott is a Szilárd Leóról ugye az köztudott, hogy nem volt állandó lakhelye, mindig bőbecsomagodt, Bőröndel különböző szállodákban lakott, és a Dupont-szörklösen van a, a, egy szálloda, és amikor ott lakott, akkor ott a foájéba fogadta ő a többi fizikust, és ott van is egy emléktábla e, róla, és azt aztán valahol olvastam, hogy van, végigjártam az épületet sehol, nem találtam, bementem, és akkor mondták, hogy ja, igen, igen, valami tábla van, ott menjek, menjek e, tovább oda a, a fogadóterembe, és, és ott meg lesz, és tényleg ott van, is lefotóztam szóval ilyen dolgok is szerepelnek. Ebben a, ebben a kötetben akkor hát Németországban is ugye nagyon sok magyar vonatkozású emlék van. A sugárzás áldozatainak is van egy nagy emléktáblája, illetve hát nem is emléktábla, hanem csoport ahol márvány táblára írják fel a neveket, és valami 8 vagy 10 magyar áldozatnak a neve is szerepel ott. Szeretnék eljutni még Jeruzsálembe a Jádvasem az igazak fala, hogy ott is több, például Bajzoltán. A munkatársait mentette, és ne így aztán meg tudott jó párat menteni, nem vitték el, és az ő neve is szerepel ott. És hát fotón van róla, meg meg is jelent 2000-ben ez a fotó, de szeretném én magam lefényképezni. Tehát ilyen dolgok is kapcsolódnak hozzá. Hát ugye ez sok munka, meg idő, de az ember, ha kellően utána néz pályázatoknak, ugye hát jó sokáig a magától, az anyaintézménytől, a főiskolától, amely most már aztán a szabályja Egyetemi Központ, nevet viseli, mert uh, csatlakoztunk Sopronhoz, onnan is lehetett pénzt szerezni, meg ugye hát, amikor ösztöndíjas voltam, akkor, akkor hát, valamennyi támogatást onnét is, meg különböző pályázatokat kellett állandóan beadni, hogy az ember kapjon ahhoz pénzt, hogy, hogy uh, ezeket a kutatásokat folytathassa, de mondom, aztán én uh, mindig dokumentáltam is ezeket újságcikkbe, könyvbe, folyóirat, cikkeket írtam róla, előadásokat tartok róla, szerte a világba. Amikor az első tartottam például 1990-ben egy nemzetközi konferencián Cambridge-be, és akkor sorolom ő is magyar volt, ő is magyar volt, hát fogalma sincs, ő nem gondolta volna, hanem hogy német, vagy angol, vagy amerikai, holott hát ugye 20-25 évig itt voltak, meg utána is nagyon sokáig visszajártak, hát a vékés is egyharmad élet, az életének egyharmadát töltötte Magyarországon, egyharmadát az Egyesült Államokban, és egyharmadát pedig szerte barangolva Svájcba, meg Konstantinápolyba szerte a világon egy hatalmas és aktív munkásság áll a háta mögött és a jövőre nézve nagyon-nagyon sok projektet kívánunk még. Nagyon sok kutatást, emlékhely felkeresést, gyűjteményeket és nagyon-nagyon sok visszajáró diákot kívánunk még. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Én. Mai műsorunkban Kovács László, a Berzsenyi Dániel Főiskola tudományos rektorhelyettese, neves tudománytörténész, diákéveiről, tanári munkájáról és tudománytörténeti kutatásairól, élményeiről, tapasztalatairól beszélt, de megtudhattuk azt is, milyen pályák és lehetőségek mentén, illetve helyett választotta a szívének kedves tanítást. Köszönjük hallgatóink figyelmét, egy hét múlva újra jelentkezünk. Viszont hallásra.